Сестри не дивляться безпосередньо на Зоню, але Зоня відчуває, як вони мліють від цікавості, і тому вона мусить дати пояснення. Мама знає, я вирішила написати до Вацака, і вона свідомо відкинула слівце попросити звернутися до нього у справі вчительської посади десь у Львівській окрузі. Тільки но ну, вирішила. Вихоплюється сповнене розчарування зітхання з грудей Олени. Але якщо вирішила, то вже добре. Додає, скоренько, щоб боронь Боже своїм запалом не вбити запалу у зонки або в якийсь інший спосіб не пошкодити доброму починові. Оля, Слава і Неля повертаються до праці. Три спини знову нахиляються над п'яльцями, духи врівноважуються, час уповільнює хід, Нічого не сталося. Все так, як було вчора, як буде завтра. Видовище закінчено. Глядачі розійшлись додому. А ви побачите, що з цього все ж таки щось буде? По довгій паузі озивається перша слава. Може, притакує їй Неля. В цьому випадку йдеться головним чином про нахабство. Мені здається, що в нашої сестрички його не бракує». У суміжній кімнаті при замкнених дверях зоня з Мариною радяться. Ось де спільники, сміється в кулак Слава. А Олена стоїть збоку, як німий, але всім серцем прихильний свідок. Але хай панунця в тім поданню виразно напишуть, що панунця дочка покійного ця каноніка, бо панунця знають, як то нині, рука руку, гі, той казав. Але ж Мариню обурюється зоня. Це ж не буде елегантно. Хай уже Мариня краще не втручається до цієї справи. Я сама знаю, як треба. Я ж долучаю метрику до прохання. Власне, що не треба нічого просити, а навпаки. Зберігати гідно, як годиться донці отця річинського форму. Я заадресую тільки до власних рук куратора – а він уже, хай Мариня не журиться, зрозуміє, в чому справа. Треба зберігати елегантну форму, розуміє Мариня? Та що пан спанів Мариню? Мариня біжить до крамнички і приносить зразу аж сім аркушів паперу. Ще тільки лінійчик, ручка і чорнило. Де ручка? Скільки ж тих ручок у хаті було? Де ж вони поділись тепер усі? знаходиться нарешті якась ручка, але перо негодяще. Мариня біжить до крамнички за пером, приносить їх цілу дюжину різних. «Панунцю, ану-ку, оберіть оце золоте!» Вона хукає на щастя на перо, але Зоні не хоче скористатися цього шасцедайного пера, бо вона пише тільки рондовим. Хукніть на це Мариню. Напів жартом, напів переконано, підсуває Марині перо Рондо. Зоня встромлює перо в чорнильницю, аби наперед випробувати, і з досадою відкидає його. В чорнильниці не чорнило, а чорнильний мармелад. Висохло, констатує Мариня. Чорнило в хаті висохло. Скільки то вже часу геї люди ніхто не писав у цьому домі. Нарешті щоб не бігати втретє до крамнички, позичають у мажарина вічне перо. При цій нагоді виясняється справа зимового опалення. Виходить, Олена мала рацію. Доктор Мажарин не вважає і не вважав ніколи, що він наймав кімнату з опаленням. Просто не посмів турбувати пань, щоб зайнятися цим. А сам, як чужий у містечку, не знає, де дістати рубані дрова. Поки що дає Марині 15 злотих І просить, щоб вона зайнялася цим ділом 15 злотих Три срібних п'ятки лежать на столі І сам їх вигляд справляє вже приємність Хоч призначення їх заздалегідь відоме Нарешті прохання Після кількох редакцій і коректор готове Сьогодні вже запізно, каже Зоня а завтра з самого ранку піду до магістрату за свідоцтвом про здоров'я і сама віднесу його на пошту. «Ей, ще аж до завтра чекати!» – стурбувалась Мариня. «Я, брадесенька вже з ним полетіти на пошту!» «Та що кожна днина дорога!» Зоня бере одну п'ятку зі столу і передає Марині. «Хай Мариня купить булок, півфунта шинки, цегулку масла, «П'ятнадцять дека шоколадних помадок, і я плачу сьогодні вечерю». Дитину дуже скромно відгукнулась Олена, рада в душі, що в зоні бодай раз дало знати себе добре серце. «Та що не наші гроші?» «Але ж, мамо, тепер, гадаю, я можу дозволити собі цю дрібничку. Хай Мариня не вагається» я відповідаю за гроші пана Мажарина. І коли ввечері вся сім'я сидить за столом і смакує булку з маслом та шинкою, почувають усі, що Славі, наприклад, трохи смішно від цього, що світ був би значно кращим, коли б усім було дано змогу замість картоплі в лушпинні споживати булочку з маслом. Слава по своїй простоті висловила цю думку в голос. На це сказала їй Оля. Мені здається, що ти маєш рацію. Коли подивимось позад себе в історію, то всі соціальні реформи, всі світові війни і революції крутяться головне коло цього питання. Після вечері, коли те, що так радувало очі і підносило настрій, було поховано у шлунку, зоню охопили сумніви. Чи той Вацик захоче зважити на дочку померлого приятеля? Чи покійний татко справді дружив з ним, чи тільки сфантазував собі цю приязнь, як багато чого іншого? «Чого ти так задумалась, зонцю?» – спитала невпевнено Олена з забободним трепетом у серці, щоб усі ці мрії, що так підбадьорили її серце, не щезнули, як мильна банька». Замість зоні відповіла Мариня, що саме збирала посуд зі столу. «Абито, прошуїмості, нема ж над чим роздумувати, а в котрім то селі буде посада, чи далеко від станції, а чи добрі люди, а чи директор якийсь людський, а чи школа відповідна, а чи свій парух, чи тільки доїжджий, та то голова може розтріснутись від думок, а їм ось питають, мов, дитина. Юлько Скиба і Довід Таненбрух були суджені в останньому великодному збірному процесі комуністів покуття. Сліпий випадок охоронив Бронка від арешту. Спалах інстинктивної короткої радості від того, що його обійшла біда, скоро поступився довготривалому, з неприємним осадком почуття нез'ясованої провини перед засудженими товаришами. І ось тепер Юлько Скиба і Довід Ненбрух повернулися знову в наше. Довід і Юлько, різні по натурі і темпераменту, не особливо заприязнені до свого ув'язнення, тепер майже не розлучались. Засвоївши одній ж самі, породжені однаковим способом життя, прийоми мислення, своєрідну настороженість до людей на волі, незалежно від ролі у їхньому житті, до того ж тюремний жаргон, вони уподібнились, мов ті сіамські близнюки. Борис Каменецький сказав Бронкові, наче жартома. «Ти, слухай, тобі не здається, що нашим кримінальникам вдарило кадило в ніс. А ти знаєш, таке може бути». Я знав одну Попадю на Поділлі. Згадавши свою сторону, Борис уже не міг стриматись. Ах, Поділля! Я не буду я, коли не потягну тебе колись у ті сторони. Сонце там, я вже говорив тобі, скривається поволеньки, на очах сідає за обрій, ніби потопає. А як же то з Попадею було? Ага, Попадя. Хотіла баба руки накласти на себе, бо Піп, ти чуєш? Не цілував її так палко, як колись у молодості. А при чому тут Юлько з довідом? Та вони самі ні при чому, як кажуть, не правий ведмідь, що корову з'їсть, неправа корова, що в ліс пішла. Вони не винні, то ми. Пощо було улаштовувати їм ті вар'ятські овації? Вийшли хлопці з тюрми, то й добре, що вийшли з цілими ребрами. Та неповідбиваними печінками. А фіміам їм курити за що? То що, дивниця, що комуністів садять? Та була б більша дивниця, коли б комуністи в тюрмі не сиділи. Хіба не так? Ти, Бронек, раз чи двічі сидів? Раз. Не без сорому признався Бронко. Нічого, ще посидиш, підбадьорив його Каменецький. Не журися, «Це тебе не мене!» «Але одне пам'ятай, що це, хлопче, не героїка, а служба! Ти чуєш мене? Слухай!» Бронко признав рацію Борисову. «Може, справді, не треба було аж подію робити з такого повсякденного явища, як повернення товаришів з тюрми. Легко сказати!» «Он, Юлько, як він змінився за ці роки! Мертві, хоч і природні!» без полиску зуби і жовтава, дрябла, як дамська лайкова рукавичка, шкіра, аж ніяк не в'язалися у пам'яті з образом симпатичного блондина, як звали колись скибу дівчата. Поза тим, він лишився і далі таким же рухливим і дотепним, як колись, тільки з цією різницею, що рухливості було трішки-трішки забагато. Натомість, Довід майже не змінився. Був, як і колись, грудей, пишноволосий, довготелесий, з рухливими, наполошеними очима. Нічого з цих зовнішніх прикмет не убуло йому. Непропорційно довга колінцем надломлена посередині шия ніби відставала трохи від тулуба в бік. І тому, на перший погляд, голова здавалась настромленою на палю. «Де ти працюєш, Довід?» Досить недоречно запитав його Бронко. «Довід за професією муляр. Бронко, що залишився на волі, повинен був знати, що тепер панує за стій у будівництві. Що значить, де я працюю? Де я можу працювати?» «Я цікавий знати, хто тепер будується?» сте його, може ти знаєш, хто тепер ставить хату, то мені скажи, а я попрошусь до нього на роботу за один кокс. Я працюю, я чекаю, коли в мого сусіда комен розвалиться. Але я не люблю бути пасимістом. Чи не так, Броник? Ти не віриш мені? А якби я тобі сказав, що хочу оженитись? Ну, то що? Чого закліпав очима? Може, знаєш, якого алібабу? «Що тут може бути дивного?» Бронникові було не так дивно, як досадно. Зачепила його легковажність, з якою довід заговорив про одруження. «Ну, дивись на нього, чого ти замислис?» «Броник, женитись збираюсь я, а не ти. Ти хочеш знати, що я собі думаю, сказати тобі?» «А може я собі думаю, що коли мене знову запакують у цюпу, то якась бідна дівчина матиме кусок хліба. Ви чуєте, Каменецький, що мені говорить моя мама? – Що таке? – каже моя мама. – Ти її знаєш, Броник, правда? Як ти сидів у криміналі, то ти більше заробляв, як тепер. – Тебе не було? – каже твоя мама. – Я плакала, але я більше отримувала на хату, ніж при тобі. Ви чуєте, Каменецький, як працює червона поміч? «Ви ідіот, Довід!» – замахнувся вдарити його по носі Юлько Скиба, але той подав голову назад. «А як та бідна дівчина, яку ви збираєтесь ущасливити, залишиться після вас скупою банькартів, то як? Червона поміч має годувати весь ваш хайдер? Ви шукаєте легкого фарту?» Різниця поміж ними була й та, що Довід жив при ріднім тобто з мамою і сестрою Кравчинею, а Юлько відрікся батька і тинявся по чужих хотах. Останню жив кутом у вдовиці Девотки. Побожна вдовиця, знаючи про те, що Скиба сидів за безбожний комунізм, взяла його до себе на квартиру з богоугодним наміром навернути заблукану душечку на путь істини. Скиба піджартовував собі, що його господині ще бракує декілька очок, щоб на певняка попасти в рай. Його навернення в лоно католицької церкви мало запевнити пані Флорі вільний доступ крізь небесну браму. Сам Юлько вважав себе революціонером-професіоналом з вузькою спеціальністю пропагандиста. За пропаганду марксистських ідей Хлопці умудрялись кишенькове видання «Капіталу Маркса» втискати у обкладинки молитовників і молились з них під час богослужінь чи нудних реколекцій. Юлька вигнали з шостої гімназійної. Дуже можливо, що коли б при допиті у дирекції він був виявив більше скрухи, то посилаючись на недозрілий вік, його залишили б у школі, відповідно покаравши. На жаль, як сказав директор, учень не проявив доброї волі в тому напрямі. Проте, зважаючи на розпач і мольби батька, нижчого поштового службовця, Юлькові не видали жовтого білета. Його прогнали тільки з однієї гімназії, а всі інші стали ще отвором перед ним. Батько, бажаючи ізолювати сина від згубних впливів комуністичної ідеології, що знайшла своїх визнавців навіть у такому тихому містечку, як наше, прилаштував сина в гімназію в далекому Бойківському Самборі. Нові обставини, як гадав він, нові люди позитивно вплинуть на Хлопчиська. Бо Юлько переходив з класу в клас без поправки – при відмінній оцінці з науки, релігії і поведінки. І правда. Юлько закінчив гімназію, здав на атестат зрілості, а по канікулах вписався на юридичний факультет Львівського університету. Юриспуденцію чи топак право, як говорилось тоді в Галичині, обрав молодий скиба тому, що був це єдиний факультет, який можна було по суті кінчати заочно. Тобто з'являтись в університет тільки на семінари. Та заспокоєння батькове щодо долі сина було передчасним. За поширення антидержавної, читає комуністичної літератури Юлька виключили з другого курсу університету. Явних доказів провини за Юльком не було, тому справа не дійшла до суду, але з університету все ж таки відчислили. Син намагався вмовити батька що він богові духовинний. В університеті в'їлися на нього за те, що він виступив на семінарі з критикою церковного права. Батько вірив і не вірив. Одне знав певно, що не бути йому батьком адвоката. А далі що? Чай же недопустима річ, щоб здоровий хлопчисько сидів батькові на карку і тільки будь нього до чиніння, щоб поширювати комуністичну літературу. Після розширеної родинної наради приїхав тіточтин жінчин брат зі Львова. Було вирішено, що найкраще для блудного сина, коли примістять його продавцем, чи то пак суб'єктом у католицькій книгарні наш дзвін. Причому враховано ту обставину, що якраз у цій книгарні рух невеликий, так що студент невдаха зможе з нічев'я і яку побожну книгу прочитати – що буде йому тільки на користь. Супроти такої перспективи, старий Скиба знову вдарився в оптимізм добре, що добре кінчається. Цим разом добро потривало не повних три роки. Старий Скиба дякував Господові, що нарешті син врозумився і зліз йому з шиї. Воно то так, що адвокат, то не купець але краще побожний суб'єкт, ніж безбожний меценас. Все здалось ішло тихо-мирно, коли раптом нагрянула поліція з тайняками на наш дзвін, замкнула вхід, спустила штори і почався обшук. Одне слово, Юлька заарештували з місця, але цим разом до особи заарештованого доєднався ще плік речових доказів. Марною потіхою був для старого факт, що разом з Юльком сіло в тюрму тоді кільканадцять хлопців з Нашівщини. Як виявилось на процесі, Юлько зробив з нашого дзвона експедитуру комуністичної літератури, яка в обкладинках молитовників і житті святих розсилалась у всі кінці східних окраїн Польщі. Спокійному, добродушному скибі, якого, зрештою, всі в нашому знають, цим разом урвався терпець. Батько відрікся сина. Певно, неприлюдно, не через газету, як то практикували інші батьки з непоправними дітьми, але отак в родинному колі заявив, що відтепер не хоче бачити того лайдака на очі. Хай батьяр робить тепер, що сам хоче, коли не хотів слухатись батька. Так хай спить, як постелив собі. Батька більше не обходить його доля. Кінець. Проте ця грізна заява не перешкоджала старому, коли Юлько сидів у тюрмі. Час від часу кинути жінці кілька злотих в руку і, не дивлячись їй в очі, промимрити. «На, зроби яку передачу тому Шибеникові, але пам'ятай, я нічого про це не знаю». Коли Юлько вийшов з тюрми, батько залишився непримиренним. Зате мама мала для нього на поготові одяг, черевики і кілька злотих на перші потреби. Про влаштування на роботу сидівшого за комунізм та ще й на додаток у такому акустичному містечку, як наше, поки що і мови не могло бути. Юлько, правда, під час свого примусового безробіття отримував дещо з червоної помочі. Але це не давало йому великого морального задоволення, хоч і бадьорився перед хлопцями. Мовляв, серед своїх чоловік не пропаде. Допомога, казав оце недавно, від товаришів – клята річ – «Але все-таки це конечність, а не гонор!» «А що мені тепер робити?» Напирав на Каменецького, ніби єдину відповідального за такий стан речі «Паціян скласти чи гнати до Пацикова кіт котувати» Був це, між іншим, і натяк на деякий застій в нашівській підпільній організації «Ти будеш мати роботу, і то скоро», – сказав Борис Юлькові звернений обличчям Добронка. І ти дістанеш зайняття. Мені-то що, я маю роботу. Маєш? А ти насамперед скуштуй, а потім говори – не солене. Тоді-то, власне, Борис Каменецький і сказав хлопцям про рішення ЦК КПЗУ видавати в нашому дві газети – легальну і нелегальну. Фактичним редактором легальної – мав би бути Юлько. Про нелегальну і зв'язану з нею техніку, тобто друкарську машину, мала бути окрема розмова в чотири ока з тим, кого це буде стосуватись. Борис, хоч і намагався тримати себе в руках, внутрішньо весь був у радісному русі. Його помужицьке квадратне відкрите обличчя, як екран, сказав колись про нього Дувід. Пашіло золотисто-цегляними рум'янцями Звістка про призначення Юлька Фактичним редактором легальної газети Перш за все розстроїла його Годі було відразу второпати Чи він радий такій новині Чи поставився до неї Як до непосильної ноші Скиба заметушився Втрачаючи в першу чергу Контроль над пальцями рук Причасав ними Шкіра на руках кольору старої лайкової рукавиці, що й на обличчі, половини волосся, поманіпулював щось біля кроватки, хряснув суглобами, почекав, наче потребував перепочинку, і спитав не зовсім до речі Дві газети в одному нашому? Так ти знаєш, що вони матимуть нелокальне значення? пояснив Бронко. Хоч, напевно, питання Юлька носило тільки риторичний характер. А що я кажу? Але хай мене шлях трафить. Як я розумію, у чому ж заковинка? Легальна – то значить, ми маємо видавати тепер, коли абсолютно всі легальні видавництва закриті. Легальну революційну газету. В моїй Макітрі це не вміщується. Каменицький зробив декілька потужних вимахів руками вперед. «Скажу тобі, хлопче», – Бронко подумав, що не так давно він лише мене одного називав цим словом. «Одну східну сентенцію. Філософія є дерево, яке росте з серця і видає плоди за посередництвом язика. Партії ж треба знайти ще одну дорогу до розуму і серця безпартійної маси». «Чи як ти вважаєш?» «Тим паче, що ту масу треба часто переконувати, що вся біда в нашому житті йде від нашого профашистського уряду». «Скажи, Юльку, але так, по-чесному. Ти знайомий з матеріалами Сьомого Конгресу Комінтерну». «Якими?» «Я ж тобі кажу, якими. Ти хочеш конкретніше, наприклад, з промовою Димитрова». «Знаю, можеш не відповідати». Читав у скороченні, давно забув. Броник, я давно збираюсь тебе спитати. В тебе є моя вудка? Мені щось здається, що я восени залишив тебе під стріхою. І не чекаючи бронкової відповіді, без запинки процитував. Ми вороги всякої схематичності. Ми хочемо врахувати конкретну обстановку в кожний момент і в кожному місці а не діяти по певному шаблону скрізь і всюди. І ще, чекай-чекай, я згадаю, і ще, ми хочемо викорчувати з наших лав самозадоволене сектанство, яке в першу чергу загрожує нам дорогу до мас. Досить нервово обірвав його Юлько. Мені і без цедати все ясно. Цікаво, що за вождівські манери пояснювати ясніше від сонця? «Що значить ясно?» – спитав Довід. «Мені зовсім не ясно. Популярна газета? Громадсько-політична чи як? Що значить ясно?» «Вам, Юльку, ясно, що треба буде вміщувати кутики господині, лікарські поради, як добре і здорово готувати, косметичні поради, матримоніальні оголошення?» Довід поклав Борис своє важке ручище – на його тендітне плече. Неприємно признаватись до цього, але довідь на волі зриму схуд, хоч і позбувся хворобливої білості шкіри. Тепер я для тебе зокрема процитую. «Ми хочемо викорчовувати з наших лав самозадоволене сектанство, яке в першу чергу загороджує нам дорогу до мас. А крім того... Ти не можеш редагувати газети, бо не знаєш української літературної мови. Таненбрух почервонів, аж Бронкові прикро за нього. Що значить бути редактором? Хто хоче бути редактором? Я – муляр. Я можу печі класти. Що значить, я не знаю української мови і хочу бути фактичним редактором? Я тебе питаю, що це значить? то значить, що ти будеш печі по селах людям класти і виконувати попри те ще деякі партійні доручення. «Смішака ти, Довід, а твого фатерка, – широко посміхнувся Бронкові, – зробимо з редактором легальної газети». Бронко відчув, як раптом зник його добрий настрій, а власні рамена затяжіли йому. Залишить старого заватку у спокою. Хотів, щоб це вийшло в нього як жарт, Та саме це йому не вдалося. Чого ти де нервуєшся, хлопче? Газета ж легальна, Жодної небезпеки не бачу для батька. Бо не про вашого батька йдеться, Скипів Бронко і в ту ж мить Обізвав себе квадратним дурнем. Нерви? Спитав себе з деяким сумнівом. Нерви? Була впевнена відповідь. Розрив Сташкою, від якої відійшов душею, але якої не могла забути його кров, не приніс Бронкові сподіваного спокою. Стаха існувала в його житті як постійно діюча небезпека. безпека. Ніколи не був вільний від страху, що Кукурбівна, зустрівши його в товаристві Ольги Річинської, не нанесе образи тамтій. Була це одна з неусвідомлених до кінця причин, чому він після концерту Мединського не робив спроби наблизитись до пані Річинської. Зрозумів, що будучи вільним, він був ще більше спутаний, ніж тоді, коли вважав себе заженатого.